الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين نتبعهم باحسان الى يوم الدين je danasa da ljudima nedostaje edeva općenit njihovog ponaša međusob mali pogotovo nedostaje edeva su pitanji od kojih učitelj učitelj a prvim generacijama je opće poznato da je muallim tel Onaj koji je dužan poštovati i ceniti kao si dužan da činiš i poštuješ svog oca i majku. Zato vamćenjacu su govorili: Otac je tvoj abdin, on ti je otac od zemlje, muallim ti je otac, huwa abdin. Onda ti je otac uvjerim, tvoj otac po ti je, otac zemlje. I jedan i drugi zaslužuju da ga uvažavaš i, i znamo šta je uzvišeni Allah rekao u Kur'anu kada An. su pitanju rođeni. Preče od toga je poštuješ ono koji te je podučio, vjeri. tvoj otac i tvoja majka, ako su bili sebab tvog dolaska na dunjalu, i tvog krvnog života. Onda je zasigurno učio vjeri bio sebebom po drugog života A to je da si ostao živ nakon što si bio mrtav tako što je bio sebebom tvoje uputi <tip> fmn kana maitan fa ahjainahu ja'alna lahu nura onaj koji je bio mrtav pa smo ga mi oživjeli i dali smo mu svjetlo da njime odi pa tako mu'alimu, ćejihu, učitelju, alimu, učenjaku, pripada najveći vid poštovaja. Dužan si da ga poštoješ, da ga viješ, uvažavaš, da se prema njemu obhodiš na najljepši mogući uzmimo način. Uzmimo samo primjer, Musa alaihi salam, koji kada ga je uzvišeni, Allah obavijestio da ima rog i ono što on ne zna. Iako je Musa alaihi salam odnaio da brani Allaho i poslanika, od Ulul Azmi, min Ar-Rusuni, koji je Allah posebno odlikuo od poslanika, i toga kada je čuo da neko zna ono što on ne zna, oduzvišenog Allaha ta baraka ta'ala da mu olakša da dođe do njega i da uzme zdanje koje taj ima, to je hadir. kada se sreo sa hadirom, šta mu je rekao Musa alaihi salam? Hel at-tebi'uke ala an tu'allimani mima ulimta ušta. Da li mi dopuštaš da te slijedim? Da te pratim, da idem za tobom pa da me ti podučiš? Če, čemu se ti podučiš? Musa alaihi salam od onoga koji je bez sumnje na manjem stepenu od Moli njega. ga da mu dopusti da ide Zanima. za ga on, poduči onome što ne znao znanje ona je kod nema edeba prema svom učitelju taj neće ni postići znači nikada postići znajmo da je edeb kao što kaže ima mihbno sebeb, sebeb svakog khaira na dunyaku i na nedostatak edeba je uzrok sebe svakog sherra svakog zla na dunyaku pomenjemo jednu priču koji spominje majid makki u svom dijelu ringalun faqadna ljudi koje smo mo izgubili koji me spominja biografije poznatih učenjaka mislim na u drugom tomu na 712. strani biografiji sheha rameda Jedan od poznatih učenjaka iz Damaska koji je preselio prije nekih 50 godina. Koji prenosi da su oni i šeheh Mohamed Faqih i Mustafa Haddak učili kod poznatih učenjaka iz Tunisa Haddira Huseyna. A šeheh Mohamed Haddir je u blizini džami. Njegova kuća bila odma pored džami. A pa bi klanjao sabah u džami i nakon sabaha ako bi vidio da su učenici došli na predavanje, došli na halku, on bi ostao i podučavao bi ih. Ako bi vidio da nije niko došao na halku, ušao bi svoju kuću i ne bi više izlao. Kaži šeheh Mohamed Behđetel Beatao, jednog dana smo zakasnili na des i nismo na našli šeheha u džanju. I onda smo otišli, pokucali mu na vrata, a je izašao sa prozora, sa godnjeg sprota i pogledao nas sa prozora. Kada nas je video rekao nam je, sad čekajte. Pričekajte ma. I mi smo se obradovali, Pogledali smo da će nam šeheh otvoriti vrata da uđemo u njegovu kuću i da... Tu čitamo knjige koje smo čitali pred njima, a čitali su dijelo Mustafva od uh, Hamid al-Ghazalija i Sahih od imama Mustafva. I dok smo čekali, kaže šijeh Mohamed Behčar, dok smo čekali šijeka da izađe da otvori vrata, on je donio kofu sa hladnom vodom i polio nas sa sprata hladnom vodom. Polio nas vodom i onda nam je rekao, to je nagrada za one koji kasne na predavanje. To je nagrada za one koji kasne na predavanje i ondasmako tako poliveni vodom i poniženje i... crvenili se od stida i otišli u omom psihove kuće primjer i ovom događaju je i brati poukaza nas da nije odedeba nije od edeba da čovjek dolazi na predavanje na halku nakon učitelja jer ako je učitelj došao da tebe poduči zbog... tebe došao ne dolikuje tebi da dođeš nakon njega jer je on tu zbog tebe a ne ti zbog njega I onaj koji kasni na predavanje bez razloga bez opravdanog razloga samo je u pitanju Nemarnost, ljenost ili nezavršavanje obavezana na vrijeme, e, time šalje poruku svome učitelju da. da ono zdanje kojim on prenosi nije baš toliko njemu bitno i da on nije toliko njemu bitan i da on može dolaziti kada on hoće, nesmijetano, a vidimo kako su prije učenjaci odgajali svoje učenike. Danas kada bi neko to uradio, šta bi rekli za njeg? Prema tome trebamo se potruditi da idemo malo boljeg edeba prema onima od kojih učimo. Pominje se da je ših Ibn Uthaymin, rahimahullah, poznati učenjak, današnji. U jednom periodu kada je držao predavanja posle sabah namaza, sa sobom je ponio pištolj na vodu. Pa kada bi vidio nekog od učenika da spava, pogodio bi ga vodu da ga probudi. I to je učenicima bilo drago. Možda tako nešto trebali bi danas uvesti. Nogo je onih koji dođu na predavanje, ali rade ono što ne bi trebalo da rade na predavanje. Od toga da neki gledaju u mobitel, drugi se igraju sa ključevima, treći spavaju, četvrti pričaju sa drugima, peti razgledaju lijevo i desno i itd. Ima i oni koji su mirni i koji su prisutni tu svojim tijelom, ali nisu prisutni svojim duhom. Nisu prisutni, njihove misli su odlutale. Čovjek kada dođe na predavanje, Treba se potruditi da bude prisutan i svojim tijelom, i svojim srcem, svojim, svojom dušom i da se koriste od predavanja, da ponese sa na predavanje desku, da ponese olovku, da zapiše nešto korisno. Barem da jednu, dvije, tri koristi, mudrosti na predavanju zapiše i prenese drugima, prenese svojim ukućanjima, prenese e, svojim prijateljima. i Da ne dođe na predavanje i izađe sa predavanja, Bez koristi, bez da je naučio novo znanje i bez da je popravio svoje ponašanje, je, e, popravio se iman, popravila njegova vjera i tako da je. uzvišenog Allaha da nas poduči edemu. i molimo ga subhanu wa ta'ala da oprosti naše grijehe, da nam se smiluje da prekrije naše sramate. Allah najbolje zna i salavate i salame donosimo na Allahov poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodcu i plamete ashabi.